с конкретни примери и символичен език. Темата как да се работи в света за новите идеи бе дискутирана и една-една друга среща. Когато работим в света, трябва да изберем такъв начин, който е достъпен. В това седи всичката тайна. Ще употребиш един начин, втори Трети. Сам ще избираш. Докъдето стане възможно да предадеш една истина. Например, казват, че това или онова въжи само за нашето общество, но това не е правилно схващане. Трябва да се разбере, че тази истина е за всички, а не само наша. Тъй като Божественото общество е едно. То е дърво с много листа, но всички те се държат за него. трябва да се избере достъпен начин за съзнанието на хората, за да разберат духовните идеи. Учените хора са по-готови да ги разберат, но мъчно ги прилагат, докато простите хора по-мъчно разбират, но лесно прилагат. На простия човек по-дълго време ще му отнеме, за да разбере, ала, що разбере, Веднага ще прилагат, докато ученият ще разбере отведнъж, но дълго време ще мине, докато приложи. Към хората трябва да се обърнем с видимото и близкото, а после към идейното и далечното. Например, влизате в една къща и разбирате, че там лежи болен. Потребете болестта като съединителна нишка за да докоснат повече идеи съзнанието на болния и близките му. След като го излекувате, чак тогава ще им кажете по нещо. Всички хора имат страдания и това са допирни точки. На сиромаха, на богатия, на учения ще говорите според техния език, за да ви разберат. Трябва да бъдете прями, а не груби. Някой ще те запита дали вярваш. Може да се отговори, че какво ще ви ползва, ако се занимавате само с думи, а и понеже тези въпроси са от висок характер, то предложете да разговаряте за някои по-достъпни неща. Една сестра попита какви въпроси да се подхващат пред селените. Според дадения случай ще ви се дадат и темите, но когато говорите пред интелигенцията, ще изтъквате повече научната страна, а когато сте международа, вземете примери от природата, която ги заобикаля. Например, ще им се каже, че от доброкачествена вълна ще се изкарат здрави и трайни дрехи, докато от лошо качествена вълна – лоши и слаби. Доброто в човека е добрата вълна. Нека тя да се употреби и тогава човек ще има добър резултат. А лошото в човека е лошата вълна, която ще донесе и лоши последствия за него, ако я вложи за материал. За да им се обяснят някои духовни закони, може да се вземат примери от такането, от стана и нищелките. Или пък покажете някому едно цвете и изтъкнете, че преди да поникне, то е било при лоши условия в земята, но що ме пекнало слънце, издигнало се е над пръста в тази разкошна форма. Също така, когато пекне Слънце в човека, той лошите условия веднага изчезват и дохождат добрите. Това Слънце е Бог вътре в нас. Някой път може да се свикат момите и да им се говори. Друг път – жените или мъжете. Възможно е да се даде вечеринка с хубави песни и декламация. Така ще дойде цялото село. А когато се намерите в една среда, която не ви обръща внимание, например между хора, които пушат и пият, седни между тях и си мълчи. Но вътрешно пейте някой от духовните песни и ще видите, че те постепенно ще млъкнат, ще се обърнат един след друг към вас и ще искат да им говорите. Вашата мълчалива песен и ме подействала и е насочила цялото им съзнание към идейното. Почнете да правите опити с това. Аз съм правил ред опити. Изобщо населените ще се говори повече с примери, без да се морализират. Символичният език е красив език и дава работа на мисълта. Ако се даде направо готов принцип, Слушателят няма желание да го прилага. Не давайте готово знание, а винаги говорете с притчи и с символи. Кажете нещо, заинтригувайте и сетне, и изтъкнете Божественото. Така слушателят ще се запали, дори ще иде да пали и други. Ето една иллюстрация на един много строг закон в природата. Който дава, получава. Водата извира от земята. Но щеше ли да извира, ако не бе по-рано паднала отгоре влага? Водата в извора иде отдолу нагоре. Но друга вода иде отгоре надолу. Онова, което иде отгоре, е условие за да има изобилие. Затова и природата има закон. Давай! И ще получиш. В селата трябва да се говорят такива неща, с които всички да са съгласни. Що им се каже, че в двора си трябва да имат плодни дървета, но да не са много близо до къщата и да пуснат високо по една-две лози на асма. Българите трябва да се поощряват към лесовътство, защото горите упражняват голямо влияние корените на растенията са помпи, които изтеглят водата над земната повърхност. А като се намали растителността, то по един закон водата спада в по-долен пласт. Разясняват ли се така нещата? То това вече е един нов начин на възпитание. Обаче, ако не се говори на съответния език, хората няма да ви посрещнат. Който вярва в Бога, ще му говорите за Бога. А на този, който не вярва в Бога, ще го предупредите, че гради слаб мост и че като мине колата му по него, ще се струши. Да кажем, че говорите на хората, но мислите, че не са ви разбрали. Тогава пак опитайте, но с нови средства. Ще се учите, докъдето всички хора почнат да ви слушат. Но никога не бива да предизвиквате среща си. Да се говори, не е лесна работа. За този, който има дарба е лесно, а за онзи, който няма такава, е непосилно. Може да започнете речта си с неща, които на глед са нищожни, но важни. Те така да се изтъкнат, че да се проникне и оцени тяхната същност. Например, почнете от магарето, което в басни поговорки служи за посмешище, но от него се издигнете към темата с някои обобщения. Хората имат нужда, когато се говори с тях, да се засегне болното им място. Винаги има някой повод, по който да поговорите с тях. Ще започнете постепенно и ще им говорите разумно, като се поставите на тяхно място. Ако човек работи за Бога, той се благославя. Ще отидете да работите там, където влагата и топлината са работили преди вас, значи Бог трябва да е подготвил условията, а вие ще отидете само за да довършите започнатата работа. Признасенето на сказки е хубаво да има диалог, но и да се даде материал за самостоятелна работа. Така човек ще осъзнае, че се интересувате лично от него и по-успешно ще види специфичното, което се отнася за него. Една сестра се обади. Така трябва да се работи сред хората, но как трябва да работи човек вътрешно? Вътрешно човек може да бъде полезен за делото, като се моли. Хората, които трябва да дойдат в братството, са подготвени, макар в момента да са в света. Има една нишка на неразривна и вътрешна връзка. Методите трябва да се изменят всеки ден така, както учителят изменя методите всяка година. Този, който пита какъв метод трябва да употребява при работа в света, дълбоко се мами, ако мисли, че се прилага един и същ метод веднъж за винаги. За духовното говорете само с нези, които ви разбират, а с другите водете обикновен разговор. Като говорите пред външни, най-напред ще държите една беседа за материални работи. След това ще направите беседата духовна, а духовната божествена. Като се пътува и страната с духовна цел, трябва да се дават съвети и да се лекуват болните. Българите много се интересуват от окултни науки. Те са много любознателни. Разговарях с тях, правих им френологични изследвания и чак след това почвах да им говоря за новото учение. Когато държах сказка Файтус, целият салон бе пълен, а извън него имаше още повече хора. Започнах с онова, с което се занимава аудиторията и вървях към това, което най-малко разбира. А и всеки се интересува от това, за което малко е слушал и чака, за да види какво ще се каже. Един брат попита, какво ще стане с тези, които не са готови? Те къде ще идат? Те ще пострадат малко, и ще се учат от страданията си. Хората, като се поставят в едно голямо противоречие и като няма къде да мръднат, без да искат, обръщат поглед нагоре. Всички вие сте призвани като войници. Писанието казва Доброто воинство. Голямо сражение се води сега, а някои от вас искат да се откупят, като дадат пари. Но тогава кой ще върши волята Божия? Пожелавам ви да не се откупвате, но храбро да воювате, за да придобиете най-голямата награда за онова, което сте сторили за Царството Божие – Възкресението. Доброволно ще идете на сражение, и тогава Възкресението ще бъде едно възнаграждение, че сте воювали храбро в тази голяма война да победи доброто в света. Думата Бог може да замените с великото, разумното. Първата причина или с великото разумно начало. Като срещнете слепи вълци, не бихте им отворили очите, нали? Инак, ако им помогнете да прогледнат, ще издавят стадото. Ала на слабите овце, помагай. Които болни излекуваш, ще ги насочиш към Бога, към изпълнение на волята Божия. Ще им напомниш стиха на Христа. Иди и не се грешавай вече за да не ти стане по-зле. Хората, които нямат нужда, няма да дойдат. Които дойдат, от голяма нужда ще дойдат. Христос въседна Магаре и с това искаше да каже две неща. Първо, той желаяше всички негови ученици да бъдат проповедници, да проповядват навсякъде, както Магарето реве навсякъде. И второ, Магарето, което означава животинският елемент в човека, да се подчини и да се управлява.